Fjögur, Gondoríkið, Erfingjar Anaríjóns Anaríjón konungur fjalli umsátri um myrkravirki barað dúr. Á eftir honum kom 31 konungur. Þó aldrei var ég friðsamlegt á landamærum þessara dundana söðursins eldust heyrað auði og völdum, jafnt á landi og sjó allt til daga Atanadars, annars, sem kallaðist Alkarín, hinn dýrlegi. Þó fór að bera á hnygnun ættarinnar sem kom fram í því að höfðingar söðursins kvæntust seint og voru barðfáir. Fyrsti barðlösi konungu þeirra var falastur. Sá annar var Narmasýll fyrsti sem var sonur fyrnefnds Atanadars Algarins. Óstóher sjöundi konungur Gondors endurreisti mínas Anor sem síðar varð mínastýrið og síðan fóru konungarnir fremur að dveljast þar á sumrin en í höfuborginni og skiljað. Á hans dögum fóru viltir flokkar að austan að ráðast inn í Gondor. En sonur hans Tarastar sigraði þá að hrækti og brott og tók sér heitið Rómyndasýll eða austurskelfir. Hann fjall hins vegar í bardögum við nýjar innrásarbylgjur þessara öslinga túrambi sonurans hendi og lagði stór svæði undi sig í austur með Taranon tórta konungi hófst röð svokallara sækonunga sem létu smíða herskipaflota og eldu yfir á sín á ströndonum bæði vestur og söður af andvinjarósum til að fagna hernar segir sínum tók Taranon við kórnunni sem falastur eða strandhöfingi Bróðursonur hans Jörnill fyrsti tók við ríki af honum. Hann endurreisti hinn að fornu konungshöfn pelargir og smíðaði mikinn flota. Hann hóf umsáttur bæði og sjóalandi um umbruborg og vann hanna. Hún var síðan meginhöfn og virki gondoríkis og Jörnill nöitt sigursýns heldur ekki lengi. Hann fóst með fjöld að skipa í stórviðri út af umbrum. Kirjendill sonur Rans hjálta áfram að koma sér upp flota en sokallað er Haraðar réðust undir stjórn höðingja sem hættir hæði verið frá Umbrum aftur á borgina og fjöll Kirjendill í orustu við Haraða. Lengi var mjög ófriðilegt kringum Umbruborg en óvenirnir náðu henni sent vegna sæveldi Skondors. Kirjer sonur Kirjendils beið síns vitjunar tíma Og loksins þeir hann hafði safnað orku, hóf hann sókn jæmt á sjó og landi. Ruddist yfir harnfljót og gjör sigraði haraða svo að konungu þeirra urðu skattskildir Gondor, 1050. Þá tók kyrjér sér heitið kvarmyndarsýll eða söðurskelfir. Engir óvinnir dyrðust að herja á kvarmyndarsýll þar sem eftir var langs valdatíma hans. Hann ríkti 134 ár og var það næst lengst að stjórnatíð allra konunga af ætt Anaríjóns. Þá reis Gondor upp á hátinn fræðarsinnar og valda. Í ríki náði þá allt norður að sylfurlind og söðurjæðri mirkviðar, vestur til grámu og austur að hinnu mikla rúnmatni. Það náði það söður að harfljóti og þaðan söður um skaga og umbrahafn. Mennið sem bjökku í Andvinjardal viðukendu forraði Gondors, konungar Harada, voru skattskildi ríkinu og sinnið þeir að sem gíslar við heyrið konungsins. Mordor var neyðurlægt og voldu virki reist til að fylgjast með því og gæta skarðana. Þannig lauk röð sæ konungana. En Atanatar Alkarín, sonur kvarmyndarsýls, velti sér í dýrðinni svo þá orðkomst á að börnin í Gondor leku sér að gimsteinum. Og Atanatar var værukær og andvaralaus og gerði ekkert til að styrkja stóðir þess valds sem hann hafði ert og sama samasinnis voru tveir sinirans, Narmasýl og kalmasíl, sem næst tóku við ríkinu. Hnygnun Gondors hóst því strax áður en hann lést og vafalaust veittu óvinnirnir því athygli. Slegið var slökum við vargæslu yfir Mordor. Þó varð ekki fyrirn á dögum Malakra sem veruleg vandraði hófust í Gondor. Þá hófst innbyrðis ættarstríðið með miklu tjóni og eiðingu sem aldrei varð að föllu bætt. Mínalkar, sonur Kalmasíls, var mjög kröftugur herskurungur og því gerði Narmasíl föðurbróður hans hann að ríkistjóra sínum til að losna sjálfur undan þeim kvöðum. Mínalkar var síðan einni ríkistjóri á valdatíð Kalmasíls föður síns þar til hann lest, en þá tók hann sjálfur við konungdæminu. Þá hófst eitt helsta vandamál Gondor sem voru samskiptin við svo kalla Norlinga sem töldu til frændsemi við Gondormenn, sem mjög blandaðir afkomendur dundana á norðuslóð eða frávillingar. Þeir höfðu þá vaksi mjög að aplí í skjóli þess friðar sem Gondorveldið hélt uppi. Konungar Gondors voru þeim einni mjög vinsamlegir, því að þeir töldu þá skildasta sér af hinum lægri mönnum þar sem þeir væru blandaðir afkomendur hinn að fornu ætana og fenguð þeim mikið lönd yngum austan andvinjarfljóts og fyrir sunnan mikla grænaskó en með því vildið þeir líka skapa sér vörð gegn ásókn úr austri. Því að austlingar voru þá mjög farnir að sækja á og ráðast fram um slettuna melli rúnvats og öskufjalla. Þessar árásir austlingar hófust raunar strax á dögum Narmasíls en að vísu ekki að miklum krafti. En þá þóttist mínalkar ríkistjóri komast að að norlingarnir væri ekki allir trúir gondur Það kom fyrir að sumi gengu í lið með innræsarsveitum öslinga annað hvort í vonum ránsfeng eða til þessa magna sundrungu og upplöst Árið 1248 fór mínalkar því fyrir miklum her í leiðangur norður á bógin og gjör sigraði mikinn her öslinga melli rófaníu og rúnmats og eiti öllum herbúðum þeirra og byggðum östanmatsins Síðan tók hann sér heitið rómendasíll austurskelfir annar. Þegar rómundasýl annar sneri heim hófan germikilla varnarvirkja á vesturbakka andvinjar allt upp að Lindhæru og setti bann við ferðum óviðkomandi neður fyrir Eminmúla. Þá reisti hann argónata stóðirnar við gljúfrinn ofan mistur vatns neðan En þar sem honum fannst hann skorta liðsabla og vildi reyna að treysta tengslinn við Norlingana, réðan marga þeirra til herþjónustu og sumir komust þar til meðtorða. Rómundasýl var sérstaklega hlíðhóllur einum höfðingja Norlinga, viðgjafa að nafni, sem hafði mjög styrt hann í orustunni. Hann var öflugastur þeirra Norlinga höfðingja og kallaði sig konung Róvaníu þó að ríki hans varði aðeins milli grænaskóar og keldvín eða hlaupár. Árið tólundrófinn sendi rómenda síðlson sinn Valakur sem sendi mann til að dveljast um skeið með viðgjafa og kynna sér tungumál, siði og stefnu norlinga. En Valakar fór langt út fyrir hlutverk það sem faðir hans ætlaði honum því að hann heitlaðist á norðuslóðum og íbúðum þeirra og tók víðmæru dóttur viðgjafa sér fyrir konu. Nokkur ár liðu svo áður en heim. Út af þessum óvænta hjúskap spratt síðan ættar stríðið mikla. Því að höfðingjum Gondor stótti nógum framgang og metornórlinga og þótti óheyrilegt að nokkur ervingi krúnunar eða konungssonur gengið eiga konu af lægri eða ólíkum kynþætti. Á efri árum ala konungs konung sketti uppreistnar gegn honum í síðri hérð Drottning hans hafði vissulega verið fögur og gufug, en reyndist skamlíf eftir örlögum hinna lægri manna. Því óttuðu stundanitnir að eins eri varið afkomundum hennar og þeir mynd ekki rísa yfir mannkonunga. Þeir voru einning treyjir til að viðurkenna svo hennar sem yfir mann sinn, þó að hann kallaðist nú eldakurr, hafði hann fæðist í framandi landi og kallast í æsku vínþári sem kom úr móðurætt hans. Þegar eldakur tók því við ríki af föður sínum breyst út uppreist gegn honum í Gondor, en það reyndist ekki eins öðvelt og uppreistna menn héldu að velta honum frá arleð sinni. Því að til viðbótar við gufuga ættarfylgju Gondors hafði hann til að bera norræna dyrsku. Hann var bæði glæsilegur og hugdjarfur og þessá heldur engin merki að hann eldist fyrr en faðir hans. Þegar samsæris menn söpnuðu liði gegnónum barðist hann til þrautar gegn þeim. Þeir hófu umsáturum óskiljað en hann varðist lengi þá til hungur og ofreflu óvinnanna neyttu hann til að yfirgefa borgina sem þá stóð í Björtu Báli. Í þessu umsáttri og brennnu var stjörnukvalfið í óskiljað eyðilagt og pálunatýri hans glataðist í fljótinu. En eldakur komst undan óvinnum sínum og hélt norður á bóginn til ættmennasinna í Róvanslandi. Þar dreif að honum lið bæði norlingar í Hergondors og margir dundanir úr norður hluta ríkisins. Því að margir þeirra höfðu lært að meta hann og því fleiri höfðu fengið anstigð á valdaræningjunum. Hann var kastamýr sonur kalímetra yngra, bróður Rómenda Sils annars. Hann valdist til fórustu, ekki aðeins vegna blóðtengsla sinna við krúnuna, heldur líka að því að hann nöyt mest fylgis uppreisnamanna. Því að hann var raunar yfirmaður skipaflótans og nöyt stöðningstheyra sem bjögu á ströndunum og í konungshöfninni pelargýr og umbru. En ekki hafi kastamýr lengi seti við völd þegar það kom í ljós hvaðan var rókafullur og ranglátur. Hann var grimmur maður og miskunalaus eins og líka kom fram í umsáttri og hertöku Óskíliás. Hann lét taka Ornendil svoan Eldakars og drepa hann. Það var líka ljóst að manndrápin og eyðileikingin sem man fyrirskipaði borginni gengu langt út yfir eðlilegar stríðstarfir því var ekki gleyndi mínas anor eða íðilju og ekki jökust vinsaldir kastamís heldur við það að hann mat lítils innanlands sveitirnar en hugsaði aðeins um flotan og hafði ráði að flytja höfuborgina til konungshafnarinnar hann hafði ekki verið konungun eða í tíu ár þegar eldakur sá sig leik á borði og komi mikinn her úr norðri og dreif fólk að honum frá Kalinardon anoríju og íðilju kom til stórórustu á lofðum við vöðin á erju og var þar útelt miklu af besta blóði Gondors. Eldakur vó kastamýr eigin hendi í bardaga og þanni hendi hann ornendils en sinir kastamýrs komist undan með mörgum af þeirra ætt og miklu liði flotan sem varðist lengi í konúsöfninni. Þegar þeir höfðu safnað þar saman öllu því liði sem þeir gátu því að eldakur hafði engan flota til að hamla þeim sýldu þeir burt og komu sér fyrir á umbrum. Þar settu þeir upp bækistöð og hæli fyrir alla óvinni konungsins og stopnuðu það ríki og háð krúnunni. Síðan geysaði styrjöld í margar mannkynslóðir milli Umbra og Gondors og þetta uppresnarbæli var stöðug og við strandhýruð og sjóflutninga. Umbrar voru aldrei reglulega friðaðir fyrir en dögum Elisa Stix og varð suður Gondor lengi umdeilt land og stöðugur vývöllum milli kosaranna og kónunganna. Missir Umbra var mikið áfall fyrir Gondor, ekki aðeins fyrir það að yfiráðarsvæði drægist saman í söðri og losnaði um böndin og haröðum. Heldur var líka sérstögn niðurlæng að því að hér var það sem Ar-Farason, hákónungur númenna, hinn gullni, hafi stíð á land og bugað vald Saurons. Þó meira böl hittist að því síðar voru fylgjendur elendils en stoltir af henni glæstu hersiklingu Ar Farasons utan af havinu Og til minningar um sigurinn höfðu reist kvíta súlu og hæsta höfðanum yfir hafninni. Efst á henni var Kristalskúla sem sapnaði í sig geislum sólar og mána og lísti sem björt stjarnna og lísti hún allt til Gondorstranda og langt vestur á hafið. Minningasóla þessi stóð fram að annari uppristin Saurons, sem nú nálgæðist óðum. Umbrar komist á brátt á vald þjóna hans og minnisvarðanum um niðurlægingu hans var steift niður. Eftir að eldakursni er í heim tók blóð konungsættarinnar og annar ætta dundana í Gondor aði meira blandast hinum lægri kynþætti manna. Mart landsins hafði fallið í ættastríðinu og á sama tíma þótti eldakur mjög ívilna norlingum, en það var það fyrir þeirra hjálp sem honum tókst aftur að vinna krúnuna. Því fluttist fjöldi manna til Gondor frá Róvaníu. Blóðblöndun við þá vittist ekki hafa í förumessin eina snögga hnygnun dundana eins og menn höfðu óttast. Hnygnunin hértt áfram hægt og bítandi eins og áður. Vafalaust var svo hnignun eiginleg aðstæðum við þar sem dróð smán saman úr gáfu númenna eftir hrun og brottfall stjörnulandsins. Eldakur var 235 ára og var konungur í 58 ár þar af 10 í útlegðinni. Aðrar og verri hörmungar komi yfir Gondor á ríkistjóðnarárum Telennars, 27. konungsins. Hann var sónarsónur eldakurs, en faðir hans mína rýll hafði fallið í konungshöfni einni árás korsaranna frá umbru. Fyrir árásinni voru angamætur og sángahændur sónarsónarsinnir kastamýrs. Skömmu síðar hófst hinn bannvæna pláa sem barst með myrku vindi úr austri. Telinnar konungur dóur henni á svont öllum afkvæmum sínum og mikill fjöldi fólks í gondor, en skæðust var veikinn í óskiljað. Vegna þreytu og mann fæðar var þá slakað á og jefnvel hætt allri var og landamæri Mordors og virkin við fjallaskörðin stóðu auð og áttu það eftir að draga slæman dylk á eftir sér. Síðar veittum enn því aðtikli að samtímis fór skugginn að grafa um sig djúft í grænaskói og Martemisjamt og illt sem benti til þess að Sáron var eftir farin að láta kræla á sér. Það vísu hafði óvinnir Gondos líka orðið út í pláunni miklu því annars hefðir þegar í stað geta bugað ríkið í veikleika þess. En að þessu sinni fór Sáron sér að engu óðslega en má vera að þvist stað, hann með þó ekki sóst eftir öðru, en að landamærin opnuðust og eftirlitinu yrði aflíst. Þegar telemnar konungur dó, mistnaði líka hvítatræði mínas anor. En bróðurssonur hans Tarundur, sem tók við ríki af honum, gróður setti nýjan græling í borgarvirkinu. Hann tók sér fyrstur fastan bústæði mínas anor, en var óskiljað þá að hluta auð og að hrynja í rústir. Fáar þeirra sem hafði flúið frá borginn í pláunni og út í sveitir í dýlju og til ytrýdalana voru reyðubúnir að snúa aftur til hennar. Tarundur settist ungur á hásætið og var stjórnatíð hans lengst allra konunga Gondors. En hann fekk fá á orkað nefn að reyna koma endurbótum á innanfrá til þess smánsamana styrkja ríkið. En sonur hans telumetri gæti ekki glemt dauða mínaríls og tóldi ekki óskamfellni kosaranna þar sem þeir stunduðu strandtök og rán vesturum löngufjörur. Hann tók sér því til, sapnaði saman herjum og tók umbra með áhlaupi árið 1810. Í þeirri atlegu tortíndust síðustu afkomendur Kastamýrs og konungar Gondós ríktunum skeið yfir umbrum. Telumetri kallaði sig eftir umbraskelfi, en í nýjum áföllu sem brátt bar að, mistu Gondormenn aftur umbra og þar fjellu í hendur haraða. Þrýja áfallið voru innráðs í svokallara vagnaritara, sem svo að segja, sögu allan kraft úr Gondor í styrjöldum sem stóðu nærri heila öld. Vagnaritararnir voru þjóð eða bandaleg margra þjóða sem kom úr fjarrum austrið. Þeir voru öflúri og með kröftur í vopnabúnað en áður hafði þekst. Þjóðin ferðast á stórum vögnum en höfingið er að á litlum og hraðfærum strýðsvögnum. Það varð síðar kunnugt að það voru einmitt útsendarar Saurons sem espuðu þá upp til skindilegar framrásar gegn Gondor og fjall nármasýl annar konungur í bardaga við þá handan Andvinjar 1856. Þá urðu þjóðir austur og suður Róvaníju undirokaðar og gondormenn urðu að slaka á varnalínu sinni að andvin og eminsmólum. Það er talið að einmitt um þessar myndir hafi hringvómarnir níu snúið aftur til Mordor. Kalimetri sonur Marmills annars notfærir sér uppreisn í Róvaníju til að hefna faðurs með miklum sigri yfir austlingum við Dagorlat 1899 og af um nokkulum skeyr var háttun bíkt frá. Og þegar Arafanti ríkti í norðuríkinu og undherji sonur Kalimetra í söðuríkinu tókst fyrst að koma á tengslum og samráðum mellir þeirra eftir langt sambandsleysi og einangrun. Það stafað því að þeir gerðu sér nú grein fyrir því að eitt vald og vilji að baki allögunni gegn ákomendum númenna á mörgum íkstöðum þá bundust ríkin tengslum með því að arviður erfingi Arafant gekkað eiga fyrir í eldóttur af Gondor 1940. En svo illa tókst til að hvorútt ríkið gat sent hinnu liðsauka því að nornakongurinn í Angmar hófa nýju árás á forndanaríkið á sama tíma og vagnarittararnir hófu sókn gegn Gondor með miklu liði. Sumir vagnarittararnar höfðu þá farið söður um Mordor og gert bandalag við kant og nærum harað og í mikilli tangarsókn bæði að norðan og sunnan lá nærri að Gondor reyðaði til falls Það var árið 1944 að dróð til úrslita þá fjall undherji konungur á samt báðum sonum sínum Artamýri og Boramýri í orustu fyrir norðan myrkrarlið Morannon og að því búnu flættu óvinnaherrinn söður um íðilíu en þá kom fram hinn sigursæli hersöðingi Jörnill Þeim stjórnandi söðurhersins vannan mikinn sigur í söður íðilíu og eitti her haraða sem hafði sótt norður yfir hörn og porosfljót. Það svo búinu hraðan hergöngu norður á bóginn og jók liðsitt með leifum norðurhersins sem voru á flókta og kom síðan óvænt að herbúðum vagnarittaranna það sem er hældu hátíð og fögnuðu sigri það sem er töldu að Gondoríkið væri runið og ekki væri annað eftir en að hirða allan ránsfenginn. Jörnill framkvæmdi þá skyndi áhlaup á búðið þeirra, lagði eld í vagnaðeirra og hrætti óvinnina með háðung burt úr íðilju. Flestið þeirra sem reyndu að flýja, lendu úti á döðingafennjum og tortímdust þar. Eftir fráfall undherja á svona hans gerði arfiður úr norðuríkinu tilkall til Krúnu Gondors og byggði það á því að hann var í afkomandi Ísildurs í beinan karlögg auk þess sem hann væri ekta maki fyríelar eina afkomanda undherja en tilkalli hans var hafnað og reyðar mestu um pelendur er var ríkistjóri eftir undherja Ríkisráð Gondors svara tilkallinu svo Krúna og kóndæmi Gondors tilherir einungis afkomendum meneldis, sonar Araníons en Ísildur afsala sér ríkinu til hans Í Gondor ervist konungsdæmið einungist til svona. Vi veitum ekki til þess að lögin séu öðruvísi í Arnor. Því svaraði arveður svo. Elendill átti tvo svonu og var ísildur þeirra eldri og því ervingi föðusins. Við höfum hérta nafn. Elendils standi enn í dag efst á ættboga Gondor konunga þar sem litið var á hann sem kákónung allra landa dundana. Meðan elendill enn lifði var stjórn söðurhluta landsinn sameiglega falinn báðum svonum hans en þegar elendill fjell lagði Ísildur af stað til að taka við hákonungsdómi föður síns og fól með sama hætti bróður síni sínum að fara með stjórn söðurhlutans. Hann afsalaði sér aldrei konungdómi yfir Gondor, nýja var það nokkur tíman ætlin hans að ríki elendils skildi vera sundurskift til eilíðar. Auk þess er það vitað að því númenur til forna gekk veldisbrotin æti til elsta barnsins, hvort sem það var karlið að kona. Þar er vísur rétt að þar hefur ekki verið farið eftir lögunum í útlaðaríkjónum og hættulegum strýstímum. En þannig voru lög þjóðar okkar sem við nú vísum til að því að við sjáum að sinir undherja voru barnlöðsir. Við þessu gaf Gondor ekkert svar... Þá gerði Jörnýll hinn sigursæli hersuðingi tilkallið ríkisins og það samþykktu allir dundanir í Gondor, þar sem hann var líka af konungsættinni, en hann var svonur Sirjóndils, svonar Kalimósils, svonar Arkirjasar, ervar bróðir Narmasils annars. Arfiður fylgdi ekki eftir tilgælli sínu til ríkisins því hann skorti bæði apl og vilja til að setja sig upp á móti vali allra dundana í gondor. En ákvöfundur hans glemdu aldrei þeirri kröfu og það enda þóttir sjálfur glötu sínu konungdæmi því nú var komið að lokum norður ríkisins. Arfiður var raunar hinstu konungur eins og nafn hans benti til því að sagt er að málbyður spámaður hafið við fæðingu hans sagt föður hans, kallaði hann arfið því að það heiti tóknar að hann muni verða síðasti konungur fordama þó mun dundunum gefast kostur á að reysa við konungsríkið ef svo ólíklega vildi til að þeir samþyktu það gæti hann breytt nafni sínu og orði stór konungur en ef þeir gera það ekki mun að því stafa miklar ófærir og manntjón áður en dundanir rísa nýju upp og samennast en í gondor fylgdi líka aðeins eitt konungur á eftir jörnili Velma vera er tekist hefði að sameina ríkin a kónungdæminu hefði orðið viðhaldið og hætta koma veg fyrir miklar hörmungar en Jörnill var vitur maður og ekki eins hrokafullur og flestir höfðingjar í Gondor að lítiðs virða fordani Hann sændi vinsamlega bóð til í arfiðs, þar sem hann tilkyndi húnum að hann tæki við krúnu Gondors, samkvæmt lögum og þörfum söðuríkisins, en ég hef ekki glemt tryggð Arnors, en ég okkar og vil ekki viðhalda klopningi ríkisins. Ég mun koma eitthvað til liðsynis í neyð ef ég get. En það leið ekki að löngu áður Jörnill, taldi sig í aðstöð til að senda þeim hjálp. Arafant konungur norðurríkisins reynti með tvínandi styrka hamla gegn árásum Angmars og arfiður heldt viðnámmennu áfram þar hann tók við ríki. En loksins haustið 1973 kom orseting til Gondors um að norðurríkið ætti í vök verjast því að norna konungurinn væra hefja óslita sókn gegn því. Þá sendi Jörnill son sinn Jörni norra bóginn með miklum flota ein skjótt og hætt var og með einum miklum herstyrk og hann gata af séð. En aðstoðin kom á seint. Áður en floti Jörnis kom til Hafnalinda hafði norna konungurinn brotið niður forðanaríkið og arfiður farist. Þó var mikil gleði og hrefningi rökkur höfnum þegar Jörnir kom þangað bæði meðal Alfa og manna. Svo mörk og valddug voru skipin í flotahans að varla fann strími fyriran og voru hafnir bæði í harlöndum og forlendum full skipaar og land gekk herr með skotfærum og vistum sem sæmdi stór konungi eða svo fannst íbúum norðurslóa þótt þetta væri aðeins líti hluti af hera blagondors Mesta hreifningu værtu hinir glæstu stríðsfákar sem komu úr Andvinyardal og með þeim hávaxtnir og fagr rittarar frá Róvaníu þá kvaddi Sir Dawn til alla þá sem vetlingi gátu valdið kos sem var frá Lindum eða Arnnor Séarinn mikli her var saman kominn sótti hann yfir Lúmfljót og hielti norðurs og sáði norðan konginum í Angmar stríð og hendur. En sagt er að hann hafi þá dvalist í fornystu og þangað hafði hann safna mestta ýlthíði og þanni sörgað ætt og höfustað konunganna. Í stórleiti sínu tóttist hann ekki þurfa að verjast sókninni frá kastala sínum, heldur sóttið fram á mótið þeim og hélt að það er þið leikur að reykja þá eins og fyrri anstæðingar sína vestur yfir Lúnu. En vestur herinn mikli skall yfir hann ofan úr aftanskæru hæðum og það var mikil fólk orusta á sléttunni milli aftanskæru vatns, Nenújál og Norðrása. Hersveitir Angmars voru þegar farnar að gefa sig og hörfa í áttina til fornistu þegar Rittaraliðið, sem hafði tekið sveig kringum orustu svæðið, þeysti fram úr norðri og sundraði óvinnahernum. Þá laði Nornakongurinn á flókta með því liði sem hann gætt bjargað og ætlaði að leita undankomu til eigin lands á Angmurum. En áður en hann slipi til Karn Dúms kom Rittaralið Gondors í veg fyrir þá og reið jörnir í fararbrotti. Á sama tíma sótti herundi stjórn Glórfindils að frá Rófadal og voru ángmarar svo gjörsígrair í þessari orustu að síðan var engin maður í orki úr því ríki eftir fyrir vestan tókufjöll. En sagt er að þegar allt var tapað hafi nornakóngurinn sjálfur byrst svart og með svarta grímu á svörtum hesti. Allir sem letu hann augum fylltist ógn og skelfingu en hann meðaði út höfðingja Gondors og beinti öllu sínu hatri að honum og reyði með hræðilegu öskri á fullri ferð á hann. Jörnir var svo kröftugur hann hefði styrkur geta staðist áhlaupið en hestur hans holdi ekki alluguna. Hann snars og fældist langt með hann áður en hann gæti hamið hann. Þá rakur nornakóngurinn upp slíkan hryllingshlátur að engin sem heyrði hann gatt nokkur sinn í honum. En glorfindill reyð þá að honum á hvítum fáksínum og í meðri hlátur hryllunni lagði nornakóngurinn á flóta og hvarfinn í skuggana. Nóttin kom yfir vívöllin og hann týndist og enginn sá hvert hann fór. Jörnir kom nú rýðandi til baka en glorfindill sem hafði hort inn í vaksandi náttmyrkrið sagði veittu honum ekki eftirfur. Hann mun aldrei snúa aftur til þessa lands. Í fjerska mun hans býða tortíming en hann mun ekki falla fyrir hendi neins lifandi manns. Margir mundu þessu orð hans en Jörnir var sár reyður því að hann hugsaði aðeins um hefna fyrir smán sína. Þannig lauk hinu illa veldi angmars og þannig Ávan Jörnir höfðingi Gondor sér óslökkvandi hatur Nornakóngsins, en mörg ármyndu líða áður en það kæmi í ljós. Þannig gerðist það þá á stjórnatýr Jörnils konungs eins og síðar var ljóst að Nornakóngurinn og seysgrattinn frá norðri kom til Mordor og safna þar aðsér hinnum ringvómanum og gerðist höfðingi þeirra en þar var þó ekki fyrr en ári 2000 sem virk komu útur mordor yfir kúngulskarð og hóvi umsáður mínas ívil þær unnu svo borgina ári 2002 og náðu sjónsteininum úr turni hennar á sitt vald þar sáttu er síðan þar sem eftir var þriðju aldar og mínas ívil varð hrillingstaður og kallaðist draugaborgin mínas morgúl þá flýði margir í ívilju sem enn bjóku þar Jörnir var mikill og hugdjarfur kappi eins og faðir hans en jafnaðist ekki á við hann að visku. Hann var kröftugur líkamlega en æði æstur og uppstökkur. Hann tók sér ekki konu því hann hafði enga ánægj af öðru en bardaugum og vopnaglami. Hann var þýlíkur skilmingamestari að enginn hafði við honum í þeirri íþrótt og þótti hann líkari berserki en höðingja eða konungi og varvetti hann styrfsinn og bardagahæfni til að hærri elli en áður hafi þekst. Þegar Jörni tók við krúnunni í Gondor ári 2043 sendi nornakongurinn í Mínas Morgulunum áskorun til einvíis og neri honu því um nasir að hann hefði áður vikið undan sér í orustunni á norðurslóð. Í það skipti tókst marðili ráðsmanni hans að læja reyði konungsins. Mínas Anor sem hafi verið höfuðborg ríkissins síðan á dögum teilemnars var nú köllu Mínas tírið sem höfuð virkið gegn Morgul ógnin Jörnir hafði ekki verið konungu nema í sjö ár þegar Morgúl höfingin ítrekkaði hóngöngu áskorun sína og fríjaði honum enn ragmensku í æsku, en nú bættist ofan á það ragmenska í ellinni. Þá þekk marðill ráðsmaður með engumóti haldið lengur aftur að af höfingja sínum sem hélt af staðin með fáskipu um flokki rittara liðum mínast Morgúl ekkert fréttist meira af þeim. En talið var að hinn fólkskulegi óvinnur hefðu leitt hafi gildru og síðan pyntað konungin til dauða í mína smorgul. En það sem engir sjónarvottar voru að hans er ítti marðill góði ráðsmaður í mörg ár yfir Gondor í nafni hans. Nú var orðið fátt um konungsarfa í Gondor. Ættin hafði goldið afroð í ættastríðinu og síðan voru konungarnir oft aðbrýðisamir og tortrygnir á ættmenn og þeir sem lendu undir grunn flýðu oft til umbra og gengu þar í lið með uppreisnarsækjum kosaranna. Aðrir afsöluðu sér erðarétti með því að ganga að eiga konur sem ekki voru af númennskum upprunna. Því fór svo að nú gætt enginn af óblönduðu blóði gert tilkatt til krúnunar sem allir gætu orð menn óttuðs líka aflýðingar nýs ættarstrýðis og vissu að eða breytist aftur út myndi það rýða Gondor að fullu. Því heldur ást áfram að stjórna landinu þó sífellt drægi í tíman og meðan lá korona elendils í kjöldu Jörnils konungs í döðrahúsinu þar sem Jörnir hafi skilið hana eftir.